Bona tarda i benvinguts al primer programa de la Garrilla de la Comunicació. El primer de molts altres que vindran, d'això no en tingueu cap dubte. Jo sóc la Núria Gené i formo part de la Garrilla de la Comunicació. Avui és un dia especial perquè comença un projecte que feia temps que ens rondava els nostres caps i finalment avui surt a la llum. La Garrilla de la Comunicació és un programa d'actualitats sobre el nostre municipi, Montcada i Reixac. Us mantindrem el dia de tot allò que ha passat al llarg de la setmana, del que més s'ha parlat a les xarxes socials, de la història del nostre municipi i us informarem de tot allò que podeu fer a Montcada al llarg de la setmana. Però abans de continuar explicant-vos què podeu trobar en el programa, m'agradaria apuntar-vos les altres veus de la guerrilla, en Gonzo i en Fran. Benvinguts. Eh, gràcies, jo soc el Gonzo, Montcadenc d'erupció i d'acord, i avui ens atem una nova aventura en el terreny comunicatiu, eh, tot esperant poder aportar un nou punt de vista i agritant les consciències del Montcadenc una de les coses que em faltarien per fer la vida és un programa de ràdio i crec que en això bona tarda jo sóc el Fran i bàsicament la meva funció aquí és la de ciutadà desinformat però amb opinió sobretot els que prenen un carajillo al bar que fort porta la barra i diuen això és així que ho dic jo. molt bé, doncs un cop presentats les altres veus de la guerrilla, crec que podem començar amb la guerrilla de la comunicació Arribem a les notícies del municipi de la mà en Gonzo, que ens porta tota l'actualitat d'aquesta setmana. I, I el primer titular és Mort als 85 anys, el, el muncadenc Miquel Poblet. Lamentablement, a la matinada ens va deixar un dels muncadencs més internacionals. Eh, és qualificat per molts experts com el millor ciclista català del tot el temps. Acumulava un total de 214 victòries com a professional on la seva, la seva carrera professional va passar en gran part en, en territori italià i una cosa bastant desconeguda pel gran públic és que va córrer a l'Espanyol. L'Espanyol fa una pila d'anys tenia un equip de ciclisme. Havia estat president de la Federació catalana de ciclisme i va ser el primer català i el primer espanyol que va vestir el, el mallot groc del Tour de França. Se'l considera un dels millors sprinters de tots els temps i l'any 2002 se li va entregar la creu de Sant Jordi. Doncs bé, una trista notícia per a tota la gent del municipi. Crec que tots els que tenen ja uns quants anys tenen una anècdota per recordar aquest home. I no sé, Fran, què ens en pots dir tu? Bé, jo m'agradaria apuntar dues coses. Primera, el ciclisme català, com que tots puc. Podria fer-s'ho mirar una mica perquè aquest senyor es va retirar l'any 62 i encara és el millor ciclista català de la història. Llavors, fa 41 anys... Podríem haver fet alguna cosa més algun millor, en tot aquest temps i, segon, té la creu de Sant Jordi igual que altres il·lustres catalans com eh, Fèlix Millet. Bé, sí, realment ens ho podríem mirar, no? Fas! Entra la boca! <ríe> Bé, jo, jo no n'entenc gaire, eh, de ciclisme però aquest, el puritó de parets que, la l'apunta maneres o no? Home, l'apunta maneres, el que passa que ha començat a apuntar maneres passat els 30 anys <ríe> vull dir, pot... que, Sí, l'any passat va ser considerat el millor ciclista de l'any per la UCI. El que passa que ja ens ha agafat una mica gran i és més de clàssiques que no pas de curses de tres setmanes com pot el giro, el tour o la volta. Doncs bé, haurem d'animar el jovent Moncadenc que aviam si s'animen a tirar-se el món del ciclista, no? Per tindre un nou Miquel Poblet. És molt sacrificat, eh? Allò, si vols ser ciclista professional no pots fer botellons, no pots sortir a les 6 del matí... T'has de a entrenar, és molt dur... T'has de dedicar a entrenar molt. Molt, molt tot el dia, molt. unes quantes hores. Si tens por a les agulles, és fotut també, si ciclista. Molt fotut. Bueno, jo conec uns quants, eh, aquests esportistes. Anaven a mucho i han acabat a la mala vida. Uns quan, uns, però, sí que és veritat, encara ha tingut moltes promeses. No cal dir mal. No, no, no cal. No que ens li informen que vol entrar en directe Eufemiano Fuentes per aclarir-nos aquest tema de les agulles. I no li donarem pas, oi que no? No. no, no. Doncs, si us sembla, podem continuar amb la següent notícia de, de la setmana. Amb el següent titular, les xarxes socials regiten el medi ambient. Bé, bueno, més que una notícia, és, és un cúmul de notícies, no? Perquè en a, les últimes setmanes, eh, diverses reivindicacions mediambientals, defensa del territori, allò. Han fet servir les xarxes socials per amplificar les seves reivindicacions i podríem trobar pues, allò, la més eh, cridanera i, i la més eh, original seria la que està duent a, a terme els fullets i les fades del bosc els eh, follets i les fades del bosc que viuen als boscos de Montaig i Reixac que en tenim molts, pues, la Serra de Marina la Serra de Coixerola el Parro Camorac, pues, baixen a la ciutat i ens porten allò, la brossa que nosaltres els hi tirem doncs pues ens la baixen al nostre, perquè és una bona a casa seva, doncs pues ens la tornen a casa nostra. És una reivindicació, la mà d'original, i que allò estàs fent servir les xarxes socials per amplificar el seu missatge. Llavors també trobaria altres reivindicacions que s'han fet servir les xarxes socials eh, per aconseguir uns objectius, com podria ser la dignificació al rec comptal, Eh, els veïns de Can Sant Joan i els veïns de Baibona pues, s han posat a recollir signatures, eh, han fet reunions amb els regidors per tal de dignificar un patrimoni municipal únic eh, amb més de... amb molts segles de, de vigència que el municipi, que sembla un espai abandonat, una, una bassa qualsevol, un riarol qualsevol i podria ser un espai molt digne per on a diari passen centenars de veïns perquè connecta els barris de Vallbona i Can Sant Joan i estan allò a la lluita per aconseguir dignificar aquest espai que els ajuntaments de Montcada i, i Barcelona es posin les piles juntament amb l'ACA, la Renfe, perquè no se sap ben bé de qui són els terrenys, posin fila a l'agulla i ahí arreglin d'una vegada per totes aquells espais. Bé, doncs sembla que hi ha molta xitxa, no? N'hi més, n'hi més. Ah, doncs vinga, a veure. més. També trobaríem la Farga, que s'ha sapigut eh, la darrera setmana que el jutge ha arxivat el cas per accés de, de sorolls i molèsties a l'einat de Moncay-Reixac. El jutge creu que l'Ajuntament ha fet tots els controls eh, que li tocava per tal d'assegurar-se el control sonor de la Fargue i arxivar la que havia presentat l'associació de veïns de, de Can Sant Joan. Jo, respectant lo dels fullets i les fades i el recte i tot això, vull dir, els fullets i les fades que baixen de, de la Vallesana i tal, he vist algun dels seus, de, dels seus actes molt xulos a l'estació de Montcà, Manresa, on hi havia un on tothom s'ho mirava a com s'ho mirava, ni, ningú ho recollia, era quan s'estaven aquí. Aviam, anem a ser seriosos, ciutadans de Moncada. Mm. El que és la Vallessana, prohibiu no massa gent, i el recuptat tampoc és que hi visqui massa gent. Al costat, llavors, és una feinada de por anar a tirar la merda allà. Però segur que hi ha un contenidor més a prop de casa vostra, no entenc com la gent pren les molèsties d'anar fins allà a tirar la merda. Dir, feu el favor que segur que a prop de casa tenim contenidor. Mm -hmm. o sigui, la la Vallèsana és la muntanya i el rec comptal, -hi, no hi ha cases. Està lluny, està lluny de... o sigui, No entenc per què la brossa va per allà. O sigui, és, has de prendre molèsties per, per, per arribar a aquest punt. Bueno, som així de marrano. no? Si, si més no, la gran majoria o una gran part de la població. Bueno, però podeu fer marrano casa com aquests que surten al Discovery Channel de de les cases plenes de merda que, que, que ho graven i estan feliços i ho ensenyen contents. No? O si sigui, pugueu tenir síndrome de diògenes en comptes de tirar-ho a la muntanya. Sí, però quants calés treuen aquests de les cases plenes de merda després? Perquè t'arriba un casa de tesor tesoros d'aquests i després ets fots ric, eh? Ah, i <ríe> no, Jo crec que està, està molt bé la iniciativa que estan prenent els collets i les fades. També crec que, bueno, que en Sant Joan torna a peu de guerra amb tema del com comptal, que sembla que estan una mica més calmats, tot i que no, sabem que estan sempre actius. I bé, crec que és hora de que comencem a prendre consciència, tant nosaltres com els nostres polítics, està clar. Ampliarem aquestes informacions en següents programes perquè cadascun d'aquestes informacions dona per a un programa. Sense. Sí, respecte a de la farx, doncs eh, què s'ha de dir si portem tota la vida així? Igual, amb el Farge, eh, és igual que facin, deuen pagar un tou d'impostos a l'Ajuntament i per perquè... tant, deuen ser tocables. M'ho estic inventant, eh? No, no, ho sé, no ho sé. No tens informació, no? tinc informació fiable, però m'imagino que la cosa deu anar per aquí perquè si no, no s'ha de fer que, que protegits que l'ajuntament faci la funció que ha pogut a aquesta Home, les gràcies, eh, que ens deixen poder al Turó, a gaudir d'ell, de, en el bon estat en què ens han deixat, que puguem anar a visitar, ens han uns plafons molt macos. Va, jo tinc, tinc un queixal que és igual que el, que el, el Turó vist des delà. No, la, la veritat és que és molt fort, eh, les imatges de com era abans el Turó i les impressiós que ens l han deixat. Però No faria falta que ens tanquessin al Programa el programa primer dia, no? que no t'anuncieixin, eh, podem deixar els comentaris injuriosos per una altra estona. Bueno, ens agrada fer amics des del primer dia, ah, està Jo he de dir senyor dels comentaris injuriosos que no formo part eh, oficialment de la carrilla de comunicació, ells són bons xavats. <laughs> Bé, va, doncs anem a tancar el tema, deixem la Fars i tots aquesta bona gent que corre per Montcada i, i sembla anem els breus de la setmana. Vinga, Preus, preus, no sé si seran però intentarem. Vinga. Vinga, primer de tots, la FAMI repren les mobilitzacions després de la parada de Setmana Santa. Continuen en la lluita que porta desenvolupant des de fa més d'un any i mig eh, per la reobertura de les urgències nocturnes al municipi i per una sanitat pública i de qualitat. Eh, l'Assemblea de Treballadors i Aturats de Mocada es posa en marxa, eh, funciona des de finals de febrer, estan fent allò una feina recollida de currículum per tal de crear una borsa de treball, s'estan coordinant amb altres assemblees d'aturats de l'area metropolitana, com podrien ser Mollet, Barcelona, Sant Vicent dels Horts... I allò ho deixava pel, pel, pel... Ho volia fer al principi, però al final ho diria al final la xifra total d'aturats del municipi que ascendeix a 3.446 aturats aquest mes de març eh, xifra allò que posa els pèls de punta encara que ho hagi dit allò amb una mica de rintintint però és que és una cosa que no, no ens pot portar a cap desenllaç gaire agradable i per últim recordar que la Masia de Campiella el límit eh, municipal amb Laia Agosta i Santa Perpètua continuen parides de desnonament. Bueno, Aviam, pas passapats perquè totes elles tenen molt, molt a dir, crec. No? En primer lloc, a mi m'agradaria dir que som un punt de referència, gràcies a tota aquesta gent que es mobilitza cada dijous amb el tema de les urgències, perquè són molta gent la que està super orgullosa i parla super bé Moncada per les mobilitzacions que hi ha dijous, dijous plogui, faci sol, nevi hem d'estar molt contents de tota aquesta gent i crec que ens hauríem d'unir molt més tots nosaltres per donar-los suport eh, en aquesta tasca no? La veritat és que sí aquí m'agradaria poder fer broma però no el pot per fer perquè serioses és, és, és realment d'aplaudiment, o com deia aquell d'aplaudiment de plaus eh, aquesta feina que fa la FAPMIR i bé l'assemblea de treballadors i aturats i, és més assemblea d'aturats i millor algun treballador doncs clar eh, la situació és complicada complicada els dos i està bé, està molt bé que hi hagi una sola veu que tots facin força, que que de, de, de, de tot se'n surt i esperem que sigui més aviat que, que Bueno, sí, jo crec que, com comentaves, ha d'estar, bueno, està molt bé que s'hagin reunit i s'hagin bueno, unint forces, aviam si realment surt bé el tema de, de la Borsa de Treball. Crec que és una iniciativa molt important i molt positiva en què, bueno, doncs suposo que la gent ofereix la seva feina, no? la seva, les seves capacitats, en què estan preparats i després, doncs, si hi ha empreses que volen a buscar allà la gent que necessita, doncs crec que pot ser una cosa molt positiva, si se sap gestionar bé i portar bé. Sí, no sé si existeix, però estaria molt bé que aquesta assemblea pugui tenir una espècie de concert. és gestionar tot aquest tema. Crec que estan treballant eh, en, en aquest tema amb l'Ajuntament per tal de coordinar un fet de treball i alguna, alguna història semblada. Ah. Sí, bueno, crec que aquest tema també dona per un programa sencer. No? Podem analitzar les causes de l'atur, les causes de la situació econòmica, però també ens acabaria tancant aquí... el programa un sí, com... Aquí aniríem a un punt global, aquí ja no i començaríem a parlar de marxar no? Temes que... Estem d'estar orgullosos eh, perquè estem exportant la generació més preparada de la història d'aquesta nació o estat hem d'estar eh, orgullosos perquè la gent que en sap i la gent preparada se'n va fora en comptes de quedar-se aquí bravo per nosaltres llupi. i bueno, finalment no, m'agradaria que no ens oblidéssim de la gent de Campiella també una... joves que estan fent molt de bona feina a la Masia i que és una llàstima que, que això s'aveixi endavant i que no hi hagi manera de poder, de poder aturar aquest, aquest desallotjament que pel que comentava sembla que és imminent. no? Bueno, eh, poder ens en duem unes sorpreses els propers dies, ja no desvetllarem no eh, informació tot el seu moment i bueno, doncs pues, Campiella continua en perill i tots posem-nos les piles per defensar els nostres espais autogestionats eh, són una gent que ha reformat una masia del segle XVIII que estava han estat ruïnors i bueno, ja continuen amb un projecte social, amb un projecte de rehabilitació de la masia i endavant tu, fins que l'audiència provincial digui que és Home, igual a l'Audiència Provincial li sembla millor un hotel del segle XXI que una masia del segle XVIII. Bueno, fan una, una per, per fer zanahòries, vull dir, zanahòries ja, i pastanagues, ja en el al Mercadona, no cal que les el facis tu allà, quan pots fer un hotelaco de la vida. Ah, I si a més et dona les llavors Monsanto, pues ja mata les ocells d'un tren. No, doncs aviam, aviam com acaba tot el tema i bé, doncs, si no tens res més sobre l'actualitat del municipi eh, anirem a les xarxes socials. Què us sembla? Ah, estic bé. Molt Perfecte. bé. Doncs bé, amb aquest soroll que tots coneixem del Whatsapp comencem la nostra nova sessió de... Perdó, el coneixeu tots els que teniu Android jo no conec aquest dia no? Ja està, què tenim aquí? Un, un Iphoneero, no? Bé, bueno, bueno. doncs qualsevol dia ens sorprèn amb, amb la teva sintonia de referència Fatil tilintilint No, doncs bé el que dèiem, comencem amb la nostra secció de xarxes socials en què el Gontó parlarà que és el que més s'ha dit per Moncada a les xarxes socials aquesta setmana? Bueno, quan eh, es planteja fer un programa de ràdio i diu, doncs farem una secció de xarxes socials. Dius, això està xupant, però crec que la cosa no, no n anava per aquí. Pues M'he posat a investigar i entre el poc temps que he tingut i que Moncada i Reixac eh, sí que s'utilitzen les xarxes socials, però d'aquella manera i sense gaires interaccions és una secció que es fa una mica complicada Eh, bueno. tot s'ha de dir eh, el fet, el que estàs definint de les xarxes socials defineix el poble i això és una cosa que sempre s'ha comentat, vull dir, aquest poble hi viu certa quantitat de gent però hi ha poca interacció entre ells mateixos llavors, no és estrany que les xarxes socials siguin un de, de, de del nostre poble amén ja, ja ho he dit que era aquí, la boca del poble bueno, així en general he a mirar el Twitter i he trobat que hi ha pocs tuiteires en clius amunt. I l'actualitat moncadenca es comenta més, més aviat poc. Allò no hi ha gaires mencions de pobles regidors, ni d'entremilitants de... de partits... Ni... No, és allò... El desert el desert tuitaire, que diríem. I, I, bueno, dic que poder no trobem més d'una trentena de... Twitteraires actius no? i connectats a l'actualitat la, de setmana. Sí que és cert que poder als caps de setmana es nota una, un cert augment de, de l'activitat Twitter eh, coincidint amb, amb el futbol no? I, el, i els esports que en general s'hi fan amb uncada jo sempre et trobo resultat a la media part. Minut resultat minut y resultat ¿no? fa... del Moncada del Moncada, del club de bàsquet Moncada el grup de bàsquet Elvira, és, és tot un món no serà per equips de bàsquet futbol que tenim aquí Moncada no, no, no, si, no, si, vull dir, Moncada hi ha de tot hi ha equips de futbol, i ha equips de bàsquet hi ha grup de música, hi ha grups de teatre hi ha... Què passa? És, és com un poble normal sí, sí, sí, sí. <laughs> és un poble normal el que passa que sembla que no sé, vivim com un corant negre comunicatiu i bueno, el que passa també si has mirat aquesta setmana, aquesta setmana s'ha seleccionat el Messi no voldràs que estem comentant cosetes de Montcada quan s'ha seleccionat el Messi no, però allò un trending tòpic sobre el redcom tal no, no, no hauria estat tan difícil no? hem, de, hem de donar més vida a les xarxes socials, eh? sí, em no. sembla a mi haurem de començar a fer no? som has, més o menys actius eh? haurem de començar a fer el sol i el Donfit troll, de fama de, de ciutat dormitori jo ho heu escoltat i, no, això ciutat, home, no em sembla ciutat dormitori el que passa que a la llarga doncs, al final acaba semblant que sí i des d'aquí també demanar als nostres polítics que ens donguin una mica de vidilla no? que si no, si no diuen res pel Twitter o així tampoc no, no els hi podem comentar res i sisplau que ens donguin més, més xicha sí Realment, a mi poc m'importa el que fa l'alcaldessa els dissabtes al matí, si se'n va a veure els puntaires, si se'n va a veure els tres toms, o si se'n va a veure el teatre al Casal de la Mina. A mi m'interessa més doncs, els pressupostos municipals, les juntes de moment... I aquesta està bé, està bé, està bé, està bé perquè llavors així t'ha sabent-te que hi ha puntaires, hi ha tres toms, i si l'alcaldessa fa vida social, està bé que se sàpiga perquè a lo no, millor jo, jo soc superfan dels puntaires i, i no ho sé ni amb puntaires llavors si va a la caldessa penses hòstia hi ha puntaires a, a, a més super et veiem a la cara que allò t'apassionen els puntaires amb tot el respecte pels puntaires us estimo molt però, eh, però vull dir està bé saber el que fa de la vida social perquè dona, vulguis que no et dona a conèixer dona a conèixer les activitats que hi ha dintre poble i el pressupost és una cosa que no entenem són molts números, suma resta multiplica i, i això sí que és complicat. Mira, ja, estem, estem a l'abril i encara no tens la dades Generalitat per què vols? La veritat és que per què? Per què vols? No, no ho fan falta per res i sempre els tenim en superàvit tenim uns gestos econòmics que s'ocorren un monton Un altre pet pel qual ens ha el programa no passa res? Bueno, ja, ja agafarem una altra dretsa <ríe> Res, eh? Hi ha llibertat d'expressió o no hi ha llibertat d'expressió? Depèn. <laughs> Depèn en qui et fiquis. La paeseta. Encara no... Aviam, jo patiria pel programa si hi fiquem amb gent d'unió, però no hem dit res. Eh, pallarols? Estem parlant de pallarols? Estem parlant del cas Palau? Estem parlant del cas Pretoria? Prou! Lluna de classe y una vez más Solo el pueblo salva al pueblo Solo el pueblo salva al pueblo Arribem al monogràfic d'aquesta setmana que el volem dedicar a les altres veus que és a, a aquest diari bueno, sí, a aquest mitjà que hi ha en un cadenc uh, el qual porta un anyet de vida i aquesta setmana ha fet el seu primer aniversari i bé, hem de dir que aquest programa, la guerrilla de la comunicació neix una mica a partir de les altres veus de les ganes que tenia de créixer i bé, si us sembla us explicarem una miqueta com ha anat aquest, aquests tallers tot el que s'ha programat aquesta setmana per, per celebrar el primer aniversari de vida de, de les altres veus eh, en Gonta ens farà una petita explicació de... de... Què s'ha realitzat no, al llarg de la setmana i com, com ha anat Sí, bueno, aquesta setmana allò, ha estat una setmana intensa no, pel que fa d'activitat d'altres les altres veus eh, tres tallers, dilluns un d'edició de, d'àudio dimarts un de vídeo i dijous d'àudio i, i bé, la resposta podia haver estat molt més positiva eh, podia haver anat, eh, anat molta més gent als tallers però bé, bueno, Déu ni d'ombra, gent que s'ha format i els redactors dels altres veus i col·laboradors esperem que els hi hagi servit per, per formar-se i per, per donar-li un toc de qualitat no, a les altres veus Bé, jo he de dir que vaig ser present a, als tres tallers que s'han realitzat d'aquesta setmana tots ells molt interessants, amb uns professors molt, molt professionals, tots ells. Eh, molt interessant el tema de, dels cartells, de com utilitzar el Photoshop, eh, les petites explicacions que, que ens donava en, en Diego Vega. Eh, un cartell, finalment, va quedar molt maco, sense la farge qual mig, perquè els que no l'heu vist crec que el tenim penjat a, a la web de les altres veus, si no us el, us el tornarem a penjar i bé, del taller de vídeo també comentar que ens va sorprendre a tots crec que un 11 gener fent el seu taller de, de muntatge vem aprendre tots molt i crec que a partir d'ara omplirem la xarxa de tots plegats de, de vídeos i vem el Blai també va ser molt interessant ja sembla que no vam poder gravar el tema de veus i això però el que vam aprendre amb el Blai va, va estar molt, molt i molt bé bueno, alguns veu aprendre més que d'altres <laughs> No, però bueno, Jo crec que molt positiu Crec que també penso que Se'ns va fer curt segons, segons com Que s'hauria de, de repetir I ampliar la informació per aquells que sí, bueno, continu Continuarem treballant allò Per, per formar Per eh, ensenyar eh, Altres formes comunicatives I com aconseguir Que tots siguem una mica guerrillers no? De la comunicació Perquè això és el que es tractava perquè Tots i cadascun de nosaltres Eh, sàpiguem agitar consciències des de les nostres xarxes socials des de la nostra vida en general i res, si us sembla continuem amb, amb l'aniversari no? eh, divendres vam tenir una xerrada que a mi em va semblar d'avantguarda totalment sobre, sobre l'ús de les xarxes socials i com generar discurs a través de les, de les xarxes socials que bueno, jo poder no, no entraré en detalls perquè allò a l'enemic poder ni aigua no i els que van assistir a això que s'enduen i els que no van poder assistir ja, ja buscaran les maneres per, per trobar aquesta formació però va ser una formació d'avantguarda d'ús de les xarxes socials eh, molt impactant petites eines petits trucs que aconsegueixen causar un, un impacte superior eh, a la xarxa i, al, i a la consciència de la gent Sí, jo crec que ens van ensenyar moltes coses que molts de nosaltres som usuaris habituals de xerxes socials però que desconeixíem i crec que va ser molt interessant eh, vull dir, molt, des d'aquí els enviem moltes gràcies per, per haver assistit i fer-nos aquesta Bueno, aquest taller, no, en veritat... La Galapita i la Madish, no? Amb la roba davant, perquè parlant de xarxes socials. M'esteu dient que les xarxes socials serveixen per a alguna més que per posar una foto del gintònic que et fots el dissabte? Sí. sí, sí, sembla que no, que estem tots acostumats a fer servir Instagram i coses d'aquestes, però dona molt més que això, i, i si ho hem d'explotar. Si totes les fotos de gintònics, una detrás de l'altra. <laughs> Ara una xarxa social nova. Arribarien a, a, a Moscú. Bueno, i res, re, pues la xarxa... La, la xarxa, mare de Déu, com estem ja. Eh, la xerrada divendres va ser això i dissabte al final es va anul·lar el debat. Ja el farem en un altre moment. No es preveia una massiva assistència i sí que eh, creiem convenient que hi hauria d'haver-hi eh, una bona afluència de públic perquè un debat requereix que sorgeixin molts punts de vista, eh, moltes idees i per la... venir amb dos ponents convidats i pel nivell dels ponents allò preferíem utilitzar-los un altre dia que vinguessin un altre dia i en això vam que amb ells i un altre dia estaran aquí es el debat i pim pam pum sí, no, no us preocupeu que, que això acabarà sent i també la cafeta molt important neta, acabarà vint-hi cafeta de les altres veus i ens coneixerem tots i farem la nit de la guerrilla tu sí, festa també Exacte. I bé, ja per acabar Avui pues allò, estem gravant Aquest primer programa de ràdio I dintre de ben poquet Estanarem al nou espai web. La veritat és que Amb moltes ganes de, de conèixer La nova web que En breu, o sigui, En breu el tenim aquí, sí. no? Falta mitja horeta Doncs ja està, això ja, ja ho tenim I què, ens pots avançar alguna cosa de, Del nou espai web? Hi ha fotos no. de gintònics a la nova web? No no. I no hi ha un espai per penjar-les? Eh, hi ha un espai de contacte, que si voleu enviar-nos les fotos dels vostres sintònics revolucionaris no hi haurà absolutament cap problema. Són contactos-contacto, com posa la tasca, o no? Sí, contactos-contacto. Com el, el, el programa del Vertinos Osborne. Ai, ara ens esperem. Som molt joves, vosaltres. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. <laughs> Bertín Osborne feia un programa a la una de la matinada a Teletrín, com que era la bomba. Sí, doncs la de buscar per la xarxa. el No, doncs va. Això, alguna, algun avançament de la web? No, que entri ca l'escui, que humili. Molt bé, don res. Uh... Pots donar la web? Eh, sí, la. Per poder entrar? Sí, la web és la mateixa, és les altres veus tinc cas, que farem és d'accionar d'un bloc. Eh? Doncs, ja ho sabeu tots aquesta nit a a veure la, la nova web de les altres veus. I, si us sembla, doncs continuem amb el, amb el programa. Sí, que tocaria ara. Doncs ara, si us sembla, anirem a l'agenda. Vinga, doncs som-hi amb l'agenda. Doncs molt bé, si us sembla... Com hem estat parlant al llarg de tot el programa, eh, tots coneixeu el nostre estimat municipi, en que està molt actiu, té molta activitat d'oci, moltes activitats de lleure i per això podem dir que tenim una agenda ben repleta d'actes. Bé, eh, el que ens agradaria destacar aquesta setmana sobretot és una xerrada que tindrem al Casal Popular al Brot, carretera Vella 52 en el que el... en Pere ens explicarà... En Pere Garriga, pagès ecològic agitador també de consciències nacionals incansable patriota vale, Ja que et veig tan ficat amb qui és en Pere, explica'ns ben bé, bé què farà aquest, aquest divendres al Brot En Pere forma part de diversos col·lectius de eh nacionalistes amb eh, brou de la independència dels països catalans i del Principat de Catalunya i bueno, eh, diria que ens vindrà a oferir una xerrada de, de Help Catalunya que és un col·lectiu que s'ha encarregat d'internacionalitzar eh, la, la causa catalana i de dur-la en fora de les nostres Bueno, doncs, crec que molt interessant serà la xerrada i que, bueno, doncs, ja ho tots a les set i mitja, si no me'n equivoco? Sí que sí. Sí, set i mitja, vuit, al Casal del Poblora, al Rot podrem, podrem escoltar aquesta xerrada. També he de destacar que diumenge vinent faran la fira d'artesania, aquest cop i forca. Avui l'han fet els països catalans i la setmana vinent la tindrem a Iforca. Però a mi no m'agradaria entrar en conflicte, però Bifurca és una estació de tren... Perdó, perdó, Can Sant Joan, Can Sant Joan, ja està, ja està, ja ho ja tenim arreglat. Bocada bifurcació. sí. Pera parada. Saps del que parles, no? Bé, doncs això, eh, tots aquells que avui no hagueu pogut anar a gaudir d'aquest fantàstic dia que feia passejant per la Fira, podeu anar-hi la, la setmana vinent al barri de Can Sant Joan. I bueno, ja preparant-nos per el Sant Jordi, que està a punt d'arribar i que crec que ens portarà moltes sorpreses, però que us avançarem la, la setmana vinent. I alguna coseta més? Que, bueno, els meus apunts ja s'han acabat fa estona i... <laughs> I anem fent patillades, però, bueno, eh, molt content d'aquesta primera experiència, al final, millor del que em pensava, no, Fran? Sí, ha estat molt xulo. Ha estat molt xulo. Eh, a part dels problemes inicials de, de cables cap aquí, cap allà, això va aquí, això va allà, eh, després hem agafat ja Collavall. Una mica de ritme, no? O... I com diu aquell, Collavall, fins a la merda córrer i sense gintònic i sense sí, que estem aquí amb l'aigüeta, eh? encara que no us ho creieu hi gots d'aigua sobre la taula <ríe> és una no. experiència molt trista <ríe> no, no, doncs molt bé eh, si us sembla podem anar acabant la garrilla d'aquesta tarda eh, sí? sí, sí per què no? doncs bé, ens acomiadem i fins la propera bona, bona tarda i bona garrilla molt bé, eh, adeu i bona setmana igualment, bona setmana